regeringen har inte kontroll över det här. De har målat in sitt hörn. Och sen dess har kronan fortsatt att falla. Så att den är nu evron står det i 10 och 83 och mm. är på väg uppåt som det ser mm. ut. Mm. Vad, vad kommer hända? Ja, inte bara regeringen har målat in sitt ett hörn utan även Riksbanken. Och Riksbanken eh, gör ju det här givetvis i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 då kommer den säkerhet som bankerna har för sin utlåning att urholkas. Och då kommer bankerna att göra mycket stora kreditförluster. Det här rör det sig enorma kreditförluster som bankerna inte kommer kunna bära. Och när det inträffar så kommer bankerna att ta insättarnas pengar för att täcka de här förlusterna. För det har de nu mera rätt att göra.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 Och då kommer krisen att bli akut för Sverige. Mm. Och som jag har sagt tidigare, då kommer Greklands finansiella kris att vara en mild västanfläkt med vad som kommer att hända med Sverige. Där hade vi, vi Vi är klar. Alltså hela den svenska ekonomin är uppbyggd på ständiga devalveringar som vi håller på med sedan början av 70-talet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 och, och även här, när det gäller då det här med jorden, så har vi så att säga bakbundit oss. Nu tror jag inte att eh, EU vill ha med oss i jorden med den utveckling vi har nu därför vi kommer att bli ett problembarn av Guds och, och det här problembarnet hålls i liv med ständiga devalveringar men det, de här devalveringar innebär ju att svenska folket för varje dag blir fattigare och fattigare. Och När du nämner EU så den 9 maj så hade Katarina Årskog-Maskarenas som tydligen är chef för EU-kommissionen i Sverige. Mm. och hade en helsidsartikel i Dagens Industri ja. där de pläderade för fortsatt höga EU-avgifter. Ja. Burt of course. Ja, och hon säger att de, våra EU-avgifter är inte så höga för jämfört med vår biståndsbudget. Den är ju ännu högre säger hon.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 Men, de betalar ingen skatt i Sverige. Nej. Och den skatt de betalar i EU, den är bara på 22 procent. Precis det här är en överklass. Som de betalar. De har en sanslös aptit på de små människornas pengar i olika länder. Och de betalar ingen skatt på sina pensioner heller. Nej, självklart, Så att, inte. självklart inte. Det är ett frelse. Det, alltså, det är en ny adel som växer fram.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 Det var att det här var nästan, de följdes sig åt mm. fram till strax en liten bit in på 70-talet. Mm. Och därefter så har mm. kronans värde sjunkit, det vill säga sveitserfrangen har skjutit till höjden. Ja. Och det var när den gamla socialdemokratin plötsligt gav upp att sköta ekonomin på ett bra sätt. Vi fick Olof Palme som statsminister. Mm. De råkade sammanfalla de här händelserna. Ja.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 vid kommunernas skuldsättning mm. och då var det jag tror det var 600 miljarder och, och mm. med rask takt upport, uppåt. Och det som han sa då, det var att mycket av det här är ju utländska lån mm. i, i, i andra ja, valutor. I så att det är ju en annan problematik när nu mm. kronan faller så handlar det inte bara som det man alltid brukar prata om nämligen att våra semesterresor blir dyrare mm. men det som också händer är ju att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 Och de, de kommer ju inte bli bättre av att pensionspengar investeras i fullständigt stolliga projekt. Nej. Så det här, vi kan, vi kan titta hur det rapporterats i, i vårt främsta nyhetsprogram, ja. rapport. Det blev en, ett 13-sekunder långt inslag.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 Utan de enda etablerade politiker som kom, det var Elisabeth Svantesson från Moderaterna och det var eh, Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, de kom till den här demonstrationen. Eh, men jag tror att så småningom så insåg nog Löfven att han måste ta emot dem här så att den här flickan som tog initiativ till demonstrationen fick lämna över de här underskrifterna. Mm.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 Och då kommer imamerna att uppmana alla muslimer att rösta på det partiet. Och då kommer Socialdemokratin och Miljöpartiet att implodera. För även Miljöpartiet är starkt beroende av de här väljar mm. väljargrupperna. Men man ser det väldigt tydligt på Socialdemokraterna. Om man tittar på de områden där det bor mycket...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 Ja, vi hamnade rakt här i, i den här eh, energidiskussionen där de mm. säger att vindkraft är mycket billigare än kärnkraft. Och, mm. eh, ja, alltså, nej, man måste ju förstå det att intermittent energi, alltså energi som bara kan produceras när det blåser eller när solen lyser den, den kommer aldrig någonsin att bli billigare därför att den måste hela tiden ha ett uppbackningssystem Eh, av sån energiproduktion som inte är intermittent. Mm. Och det innebär att den måste ju i slutändan bära kostnaden för två system. Och, och eh, även om du kan producera i ett vindkraftverk när det blåser el. Till en lägre löpande kostnad så, så måste du bära kapitalkostnaden för den här uppbackningen. Och lägger man in den så, så blir det inte de här konkurrenskraftiga. Mm. Och detta att tro att solenergi ska bli konkurrenskraftigt i Sverige, det är fullständig fantasi. Vi är ett arktiskt land där det är mörkt en stor del av året.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 ganska mycket faktiskt av det här dova ljudet som kommer från vindkraftverken. Så det här, jag, jag är ganska övertygad om några decennier så kommer de här vindkraftverken att stå som monument över en katastrofalt felaktig energipolitik. Mm. Mm. Och nu är det ju så att de svenska politikerna hävdar att de ska ställa om vårt samhälle och göra det koldioxidfritt. Och, men vad man inte har gjort det är att man har inte planerat för att bygga ut en hållbar elförsörjning som ska kunna lösa de här omställningen. För att allt ska vi ställas om till el men man har inte vågat ta i frågan om hur elen ska produceras på ett hållbart sätt. Och nu kommer då ett yrvaket uppvaknande, uppvaknande hos vissa partier som tar upp kärnkraften igen. Som är det effektivaste sättet, alla kategorier, att minska sitt beroende av fossil energi. Mm. Men, men vi har ju då stigmatiserat kärnkraften och kärnkraften utmålas som fruktansvärt farlig. Och jag vill inte negligera riskerna med kärnkraft. Men tittar man på den faktiska utvecklingen, titta på hur många människor som kommer till skada och omkommer på grund av olika kraftproduktionsmetoder så är det faktiskt så att trots tre stora kärnkraftkatastrofer så har, är kärnkraften idag den säkraste formen av elproduktion. Mm. Och det sker väl en viss utveckling där också så att det kan komma ny teknik Ja alltså det, vi, det som ligger i pipelinen nu det är ju det man kallar för fjärde generationens kärnkraft som är en delvis annan teknologi och där man kan nyttiggöra det avfall som de gamla kärnkraftverken har lämnat efter sig och som är ett jätteproblem hur det ska förvaras. Den kan utnyttjas i fjärde generationens kärnkraftverk. Och det avfall som sen kommer från de kraftverken är ett betydligt mindre problem. Mm. Om dagens kärnkraftsavfall behöver lagras i tusentals år så rör det sig om, om hundrat, något hundratal år för det avfall som kommer från fjärde generationens kärnkraft. Det klingar alltså av fort. Mm. Plus att det här avfallet som idag är ett problem kommer att visa sig vara en mycket stor tillgång. Och, och då är det ju, när det gäller just kärnkraften så är det ju, för varje kilowattimme så sätts det ju av en, en, en viss andel. Varje, Idag, ja. Ja. varje krona vi betalar till kärnkraftsel, det deponeras en viss del av, av, av de pengarna för att ta hand om avfallet. Mm. Men när det gäller vindkraftverken så deponeras ingenting och det kan ju betyda att det blir tus, många tusen vindkraftverk. Som står med sina fundament och jättelika torn och rostar i framtiden. Mm. Och som, som kommer kosta jättemycket men som ingen har råd att, att ta bort. Det är bara att åka till Kalifornien i USA och titta på skrotparker med gamla vindkraftverk. Där, så får ni en bild av hur det kommer att se ut. Och ingen mm. kommer att vilja ta i det här och betala. Och det kommer ju då visas ut till det här som är avsatt för kostnader för avfallshantering kanske kommer det bli en pluspost istället när man kommer kunna sälja det här avfallet till framtida kärnkraft. Mm. Och då nämner du fjärde generationens eh, kärn, kärnkraftsteknologi och det som Isabella Lövin talade här om kol, stål utan kol mm. som man då tycker är en jättefin sak och det kanske, är, det kanske har fördelar att man minskar kolanvändningen i stålproduktion för man använder alltså kol för att göra stål men eh, det här kommer ju också sluka massor av el. Ja, alltså stålproduktion går ju till så att man tar järnmalm och så reducerar man den som det heter i en kemisk reaktion. Och då använder man sig av kol och kox för att eh, få bort syret ur järnmalmen och, och få det som rent järn och sen ja, blir det då till stål. Och om man inte ska använda kol och kox som då omvandlas till koldioxid så, så finns det ett annat sätt att göra det. Att man gör den här reduktionen med hjälp av vätgas. Och vätgasen den kan då produceras genom att man elektrolyserar vatten. Och, och får ut då vätgas och sen använder man vätgas. Men för att elektrolysera vatten så behöver man el. Och den här omställningen av stålindustrin i Sverige, den har en miljövän till mig räknat ut, den skulle kräva två stycken kärnreaktorer ungefär. Va? Mm. Och här står Elisabeth Luvin och försöker inbilda oss att det går att lösa med vindkraft. Men ska då de här stålverken stoppas när det inte blåser? Ja, eller så får hushållen sluta värma sina... Element. Nej, ja, det... det hjälper ju inte för att om vi baserar vår, vår hela elproduktion till de här stålverken på vindkraft, då måste den ersättas med någonting annat. Mm. Och, och När vindkraften står stilla. Va? Så att det, det här är fullständiga fantasi. Det här är människor som inte vet vad de pratar om överhuvudtaget. Nej, men det här är ju ett rejält hot. Det var ju faktiskt Svenska Kraftnät som gick ut med det. En av experterna. Ja. och sa att det är stor risk att delar av Eh, Sveriges kraftverk kommer stängas av under delar av dygnet om det blir kallt väder. Ja, så att eh, det kanske blir så att eh, stålverken de får uh, använda el och vi får elda med kol hemma i våra spisar istället. <skratt> eh. ja, alltså det, det, det är fullständigt horribelt. Det, alla, alla de här politikerna pratar om den här omställningen. Men man har inte tagit tag i frågan om hur elen ska produceras. Det står då Lisa, Isabella Luvin och säger då att, att det tar så, så många år att få fram ny kärnkraft. Ja, det tror fan. Det här borde de ju ha tänkt på när de började, den här politiska planeringen. Det borde ha skett parallellt med att man hade planerat för att få fram den här elen. Men det har man ju inte gjort. Nej, hon är förvånad att det tar 20 år att bygga kärnkraftverk. Ja, det, nu gör det ju inte. Nej, mer. det låter som en kanske en överdrift. Men, ja. men alltså, energisystem tar ju tid. Och, ja. och det ska, om det ska dras nya kablar och ny eh, mm. infrastruktur för att transportera elen också. Ja. Så ja. Det här, men hon, det har vi tidigare talat om att hennes bakgrund är bland annat som journalist i damernas värld. Mm. Och det är väl knappast någon av dem som är med här som har en erfarenhet av att jobba med såna här saker så att det mm. kanske inte är så konstigt att det blir så här. Mm. Eh, vi går vidare och... och um... Nu behövs en rejäl sänkning av utsläppen här och nu och EU är det bästa alternativ vi har att jobba med. Jimmie Åkesson, han är mot hans parti, de är mot att Sverige ska gå före. Ni är också mot att EU ska gå före. Ni vill ju aldrig se några åtgärder här och nu. Det här är ett mantra som har blivit väldigt vanligt, att Sverige ska gå före. Hur ska jo, men man det, det, det Jo, men det, det, det förklaras av att vi är ett litet land med väldigt väldiga mindervärdeskomplex. Och, och vi försöker hela tiden pumpa upp vårt ego genom att säga att vi ska vara ett exempel för världen. Vi ska vara en föregångare. Vi ska visa andra länder hur man kan göra. Och det är en våldsam överdrift över vår roll i världen. Jag menar, vi är ett land som de flesta människor i världen inte ens vet var det ligger. Va? Vi är ett litet arktiskt land på Nordkalotten som ytterst få människor runt om i världen överhuvudtaget bryr sig om. Och att vi skulle kunna vara detta fantastiska exempel för hela resten av världen. Det, det, det, det är en form av hybris som är pinsam tycker jag. Mm. Vi, vi borde faktiskt vara lite ödmjukare och inse att vi kan inte vara föregångare på alla områden och vi kan inte vara det där eh, landet som alla ska se upp till eftersom det, det är bara någonting vi inbillar oss mm. Och här har ju Stockholms kommun, de säger ju det här att de ska bli världens mest hållbara stad och så här ja. och då måste man ju ställa sig frågan vad kostar det här ja. och vad, vad ska vi tjäna på det och vad, vad, vad vi, Om vi nu betala för det här? Där får vi tillbaka de pengarna. Ja, och vad är hållbart? Alltså, vad är hållbarhet? Man knyter den här hållbarheten till koldioxidutsläpp. Och koldioxid som är den viktigaste komponenten i atmosfären för livet på jorden. Man framställer det som ett gift. Det är massor med andra saker som är de viktiga faktorerna för verklig hållbarhet. Sen är ju också situationen den. För Stockholm, för att ska vi nu då minska de här koldioxidutsläppen, ja då behöver vi även Stockholm el. Och idag är det ju faktiskt så att politikerna har ju glömt att planera för en ökad elförsörjning till Stockholm. Så vi klarar inte det här. Det, det har ju blå, blåst upp en ny debatt nu om de här stora fartygen i Stockholms hamn. Och, och, och utsläppen från båttrafiken över i Sverige. Och det visas ju då att när man räknar på ett riktigt sätt omkring båt, båtarnas utsläpp så är de dubbelt så stora som flyget. Och kryssningsfartyg som ligger i Stockholms hamn, de släpper ut massor med avgaser och inte bara koldioxid. De släpper också faktiskt ut skadliga avgaser. Partiklar och sot och sånt som kommer i Stockholmsluften och det är inga små kvantiteter och då skulle man ändå kunna koppla in de här fartygen på elnätet men elförsörjningen till Stockholm är för dålig så det kommer man inte kunna göra. Ovan ovanpå detta så ska, jag vet hur många bilar det finns i Stockholm, men väl en miljon ungefär. Ovanpå detta så ska en miljon bilar bytas ut mot eldrivna bilar. Mm. Och det finns ingen kapacitet för att ladda dem. Och det finns ingen politikerna har inte planerat för hur den kapaciteten ska komma fram. Mm. Utan här kommer, vi går i, i mycket snabbt takt mot ett krisläge där man försöker genomföra någonting som blir ogenomförbart bara av det skälet att man inte i tid har planerat produktion av el och distributiona el dit där den behövs. Mm. Och de här fartygen du nämnde om, det är alltså kryssningsfartyg som lägger till i hamnen och kommer ja. från andra länder. Men som alltså där det inte finns ström så de kan koppla upp sig, utan de måste ligga och köra med sina generatorer för att få ström. Ja och sannolikt och... så är, det, är ju priserna på den svenska strömmen på väg uppåt så att de kommer inte ens att vilja koppla in sig för det blir mycket dyrare för dem. Ja. Och när du nämner det här med bilarna så är det ju nästan lite vad ska man säga, skrattretande då att det ska ju bli förbjudet att köra med en bensin- eller dieseldriven bil i centrala Stockholm, i, i staden mellan broarna. Där får man bara köra med elbil eller mm. möjligen eh, vätgasbil eller så. Men så lägger man till med med jättelika fartyg som då släpper ut förmodligen betydligt mer än ja, hela ja, Stockholms ja, bilpark ja, kanske. Så att, och dessutom det du sa om att stockholmarna ska börja köpa nya bilar det drabbar ju inte skatt, skattkassan utan det är tvärtom det är ju moms och annat som kommer in mm. men det drabbar stockholmarna som kanske inte har råd att köpa nya ny. Nej, det drabbar mindre bemedlade människor i förorter som är beroende att kunna transporteras med sin bil. Och Detta att bara elbilar ska få köra i Stockholm City, det är ju ett fantastiskt sätt att lämna över citytrafiken till en rik överklass. Ja, för då visar det sig en intressant undersökning som recenserats i Ny Teknik här, där man har jämfört, i Tyskland jämfört en Mercedes, dieseldriven Mercedes med en Tesla Modell 3. Mm. Och det visar sig att om man ser det under livscykeln mm. så genererar eh, den här elbilen, Tesla Modell 3, den genererar mer, mer koldioxid än en dieseldriven bil. Ja, och det beror ju då på att i Tyskland så produceras elen med kol trots alla tiotusentals vinkraftverk. Mm. Så att det får den effekten. Om man däremot producerar elen med hjälp av vattenkraft och kärnkraft så, så blir ekvationen lite mer fördelaktig för Tesla. Ja, fast det är nog inte säkert att det blir någon större fördel därför att eh, även produktionen av bilen ja. sker ju då i länder där man använder just koldriven ja. ja. el. Det här kopplar ju till en annan sak och det var ju det som är, regeringen lanserar nu med fossilfri bilpark mm. 2030. Mm. Och 2030 menar, det, är, det är tio år bort. Mm. Och nu, nu när man tittar i utredningen så ser man ju de här stackarna som försöker skriva ihop någonting vettigt av, av det här. Att de slår i knut på sig själva. För det går inte. Nej, självklart att det inte kommer att gå. Det är rena fantasi. Och det är alltså de som har ansvar för Sverige som ägnar sig åt ren plakat och fantasipolitik. Och var ju en utredning som IVL nyligen har gjort och det är faktiskt Åsa Romsson av alla som har ansatts på IVL som har gjort den. Visar att vi kan inte göra det här därför det strider mot de avtal vi har inom EU. Vi kan inte utan vidare bara förbjuda användning av vissa produkter utan vi är tvungna att ha kvar dem. Mm. Och det var inte så länge sedan vi pratade om att Maria Wetterstrand hade fått ja. ett viktigt uppdrag att utreda biobränsle för flyget. Mm. Mm. Och nu så får alltså Åsa Romsson utreda Precis. den här frågan om fossilfri bilpark. Ja. Ja. Hur kommer det sig att det bara är... Ja, är är, är det inte märkligt detta, detta lilla parti som har ett ytterst majonellt folkutsstöd, de infiltrerar hela vår och de sätter agendan för politiken i det här landet. Det är ett parti som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det, jag tycker det är djupt tragiskt för oss svenska mm. och att vi är så flata så vi accepterar det här, det, det, det är pinsamt. Och där är det ju också många faktiskt många av våra tittare som har kommenterat Naturvårdsverket mm. och deras förmåga eller rättigheter som det verkar att förklara att vissa skogar och sådär är då skyddade. Och det gör att värdet på de här skogarna minskar eller ja, försvinner. Det underminerar ju äganderätten och som är väldigt central för att Eh, samhällsekonomin ska fungera. Det är ju faktiskt så att tittar man på många urländer som inte lyckas ta sig ur sin fattigdom så beror, en av de viktigaste faktorerna bakom att det är på det sättet, det är att man inte har en bra lagstiftning runt äganderätten. Mm. Och om vi urholkar den bra lagstiftningen vi har haft runt äganderätten så kommer det också att bidra till att göra oss fattigare. Mm. Och det här kopplar då lite grann till att det verkar som att det har kommit in många miljöaktivister i de här verken och myndigheterna ja. och kan då sitta och fatta sådana här beslut som Precis. går ut över just ja. äganderätten. Ja. Men en annan sak som också hänt är att bensinen är på väg upp mot 17 kronor och det, förmodligen inte, det stannar inte där. Va? Utan fortsätter oljan upp i oljepriset upp så kommer bensinpriset gå upp. Och nu är då 10 kronor av det här priset skatten skatt ungefär. Mm. Och då sa Magdalena Andersson hon sa det att inte ett öre handlar om att bensinskatten har höjts. Ja, men de har ju byggt in en automatik i bensinskattehöjningen av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så att man behöver inte längre fatta några beslut utan man har en lag som med automatik varje år höjer skatten. Mm. Så det här är, är inte sant? Nej, det är inte sant. Verkligen inte. Och vi, ser nu, nu, vi såg den här demonstrationen vi pratade om förut, hur människor börjar reagera mot nedmonteringen av välfärdssamhället. På samma sätt så kommer vi nu se att vi får ett bensinuppror med en viss fördröjning. Fransmännen hade ju börja, i Frankrike börjat i höstas med de gula västarna och de demonstrerar fortfarande varenda lördag. Även om våra medier försöker förtiga det så är det faktiskt så. De, där pågår en långsam folkrevolt mot etablissemanget. Och vi kommer säkert att se en liknande utveckling i Sverige. Vi ser ju det bensinupproår som nu har dragits igång. Att det har massor med människor som stödjer det. Och man har begärt tillstånd för att få demonstrera. Man har inte fått det ännu. Så de demonstrationer om andra planeter är inställda. Men de kommer. Och eh, det här kommer att mobilisera tror jag. ett folkligt raseri utan like för att. Det här är, precis som i Frankrike, människor med små ekonomiska resurser som sätts åt av de här regelverken och de här kostnaderna och som får sin, sitt, sin välfärd och sin levnadsstandard urholkad av den här politiken. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swish-nummer är 123 535 8692. Och Isabella Lövin, det är svårt att veta vad man ska kalla hennes uttalande, men det känns väl som något av en eh, ett hyckleri eller liknande. Mm. För hon säger att lösningen på det här att bensinen har blivit så dyr, det är att gå bort ifrån de fossila bränslena. Mm. Men om nu 10 kronor av bensinpriset är skatt på vilket sätt kan lösningen då vara att gå bort ifrån de fossila bränslen då borde väl lösningen vara att sänka skatten? Ja, det kan man ju tycka. Nej, alltså i, i, Isabella Luvin är ju en person som utmärker sig för att leva i en fullständig fantasivärld. Hon har ju ingen förankring i verkligheten och jag menar hon är också väldigt varslös med sanningen gång efter gång och säger saker som är uppenbart felaktiga. Så att jag tillmäter inte det hon säger någon som helst betydelse. Men just när det gäller de här klimatskatterna mm. så är, har vi ju tidigare sagt att det här tenderar att, att slå väldigt hårt mot de som inte har så mycket pengar av det skälet att de här drabbar alla ungefär lika. Det gäller inte skatte efter bärkraft längre. Nej alltså, det, jag har ju följt den här utvecklingen nu väldigt många år och den socialdemokratiska politiken som skattepolitiken som har förts har ju lett till att vi har fått inkomstskatter som ligger på toppen av den så kallade Laffner-kurvan. Laffner-kurvan är en kurva som beskriver hur, när, om man höjer skattesatsen, hur mycket kommer intäkterna av skatterna att förändras, öka? Och då visar det sig när skattesatsen blir tillräckligt hög, och där ligger vi idag i stort sett i Sverige, då innebär inte en höjd skattesats, alltså ett högre procentuellt uttag, att statens inkomster ökar utan de kan till och med minska och det beror ju på att man, människor slutar att ta ut inkomsten när skatten blir hög. Man hittar andra vägar att försörja sig och då minskar eh, skatteunderlaget helt enkelt. Så att det här har ju då varit dilemmat för hela den politiska klassen. detta. Hur ska man få in pengar? För man har ju då en enorm aptit på mer och mer pengar hela tiden. Och hur ska man få in de här medlen som behövs för att upprätthålla det här samhället? Och, och då har man börjat titta efter vad man kallar för nya skattebaser. Alltså, inkomst, inkomstskatterna var en skattebas men den är nu uttömd. Man kan inte påverka statens inkomster särskilt mycket med, med, med höjda skattesatser på inkomstskatten. Och då började man ju för några decennier sedan... Tog man det förslag som kom från ekonomerna att man istället skulle beskatta fastigheter. Och man kan alltså inte beskatta förmögenheter rakt av, vilket ju har visats genom den tidigare utvecklingen. För då flyr förmögenheterna landet och flyttar härifrån. Framförallt de rikaste människorna flyttar ifrån Sverige. Och, och det är då väldigt negativt för landet. Så det har man insett att den vägen är inte är och vi har ju också avskaffat förmögenhetsskatter. Så då, då sa ekonomerna att det man skulle kunna beskatta det är fastigheter. Därför de kan man inte flytta. Och så infördes då fastighetsskatten. Men det visade sig ju att den var ju oerhört impopulär. Och hos då kärnväljarna inom socialdemokratin. såsarna fick kalla fötter helt enkelt. Och det ledde till att man backade och tog bort en stor del av fastighetsskatten. Idag har man då någon sorts fastighetsavgifter som är mer blygsamma. Och som folk väl har lärt sig att acceptera. Och det här har ju då lett till att man har fortsatt att jaga skattebaser. Så när klimatlarmen kom så var det ju en perfekt storm för den politiska aden. Här hade man möjlighet att skapa en ny skattebas helt enkelt. Ett nytt område där man kunde ta ut skatt och den här skatten kunde man då försvara med att den räddade klimatet. Och, och det är ju precis det man har gjort. Det här är ju då en, ett sätt att tvinga på människor en skatt som de då måste acceptera. Därför det är ju nödvändigt för att världen inte ska gå under. Och, och vi ser ju då hur artister och andra är och uttalar sig i den här frågan trots att de inte kan skvatta om det. Så att, här först, Om ni tittar på det här så, så förstår ni varför alla politiker unisont driver det här mm. med att beskatta eh, en fullständigt harmlöst utsläpp i att, att ingen går emot det här. Det kanske delvis handlar om att alla de här partiledarna i den här partiledardebatten, de vet att om man inte tar in de här 100 miljarder i energiskatter som det i mm. stort sett är. Då får man inte budgeten att gå ihop. Nej, och ja, men vi ska ha klart för oss att våra politiker idag, det är en yrkesklass. Och det är alla politikers aptit på mer pengar, är, är, den finns där va. Några har mer aptit än andra mm. och några inser att deras väljare kommer inte att svälja om man går för, för hårt fram. Så därför får man vissa skillnader men alla har det gemensamt att de vill ha skattebaser för att kunna ta in mer i skatt. För att kunna genomföra saker de, de vill genomföra och för att kunna solarisera det sina. Därför politikerlönerna har ju skenat i säkert en dubbelt snabbare än vad löntagarnas löner har utvecklats. Så det är ju bara att titta på vad de får idag. Och vår statsminister i det här lilla arktiska landet, han är den statsminister i Europa som lyfter den absolut högsta lönen. Mm. Och då får vi väl hoppas att fastighetsskatterna inte kommer tillbaka. För där hade man ju det problemet också att då skulle man ta ut skatt av personer som inte hade några pengar. Ja, För att, eh, du har kanske är, ett hus är... men inga pengar. Ja. Men idag så får du betala skatt när man säljer huset. Och då har man ju sannolikt pengar, ja. men då har man ju ett annat problem. Och det gör att folk inte flyttar. Nej, självklart att, inte. För då får man en del av köpbeskilling får man betala till staten. Och de har man inte råd att köpa ett nytt hus. Va? Och sen är det ju så att, att tittar jag på min generation så den lilla förmögenhet människor i min generation har, den är ofta ett hus, en bostad som de har amorterat på hela sitt liv och blivit skuldfria. Och när man införde fastighetsskatten så skulle de plötsligt betala skatt trots att de hade väldigt små pensioner. Mm. Och då var de tvungna att flytta ifrån det där huset som de hade byggt upp och som skulle vara tryggheten på ålderdomen. Så att den här politikernas aptit efter människors pengar är, är skrämmande. Och vad det här leder till, det är ju att alltså man måste ta ut skatt av den stora massan. Och det leder då till, för, för att det ska bli tillräckligt stora belopp. Och vad det då leder till... Det är ju att de som inte har några marginaler, de drabbas ju väldigt hårt av de här skatterna och ökade kostnaderna. För de kan inte kompensera sig. Människor som, har, som är rika och har gott om besparingar och höga inkomster, de struntar i det här. För, det, det, för dem är det här inga stora utgifter. Det kan de svälja och... Ja, de blir inbilladda att de, de gör en god gärning för klimatet och sådär, så, så tycker de att det här är helt okej. Okay. I början så kanske de tycker att det känns bra, men så småningom så tar ju pengarna faktiskt slut för många. Ja. Så att det, men du har tidigare berättat att, att den här klimatfrågan, den drivs ju från de absolut mest förmögna finansfamiljerna och finansintressena mm. och det handlar om globala bolag som egentligen vill att man ska få bort de nationella gränserna mm. och så här. Men, men nu så pekar du även på en annan Grupp. Det är inte bara de internationella finansintressena som är intresserade av att driva klimatfrågan Utan politikerna gör det för att det har blivit ett sätt att dra in nya skatter Ja det är ju så fullständigt uppenbart att det är det det handlar om Och när man säger att vi ska gå före och så vidare visst För vi har ju i stort sett världens högsta skatter Så att svenska politiker sitter i en rävsax vi, vi har alltså så stora utgifter i samhället Så man måste helt enkelt dra in mer pengar. Och man kan inte dra in pengar genom att höja inkomstskatten. Därför då slutar folk att tjäna pengar. Och då kommer det inte in mer pengar som jag sa inledningsvis som den här lafflekörvan. Utan man måste hitta en ny skattebas. Och det här är den skattebas man satsar på. Mm. Det är bara att titta på beloppen så ser man väldigt tydligt att det är den här skattebasen som ska täcka det hela. Och nu så ska man då... I den här omställningen, det är ju ganska intressant, hur ska man då få människor att göra sig av med sina bensin- och dieselbilar och så ska man köpa elbilar och det stimulerar man. Men vad de som köper sina elbilar ska vara helt klara på, det är att den dag vi får en rejäl kilometerskatt på de här elbilarna, den är inte långt borta. Nej, man måste ju ersätta, tar vi 10 kronor ja. i skatt för varje liter bensin så måste vi ha motsvarande mängd ja, visst vi man. måste ha motsvarande mängd skatt Ja, om och skatteba det betyder... skattebasen försvinner, då måste man hitta en ny skattebas Ja, då kommer... så drar de bara två kilowattimmar per mil, då måste man ju gå över till kilometerskatt ja, precis. och då är man där kanske med 10 kronor i milen istället. Det är självklart, köper en elbil, räknar med att om något år så kommer kilometerskatten och sen kommer den att mm. skruvas upp. Och det var ju därför man hade kilometerskatt på dieselbil Ja. För att då var ju oljan billig. Mm. Då fanns det billig vilaolja mm. bland annat. Mm. Eh, men eh, det här är ju väldigt spännande för det gör ju det att det här uttrycket vi ska gå före, då ger det egentligen en ny innebörd. För det betyder att Sverige är ju ett föregångsland när det gäller att ta ut höga skatter. Precis. Och nu har man insett att man har slagit i taket. Vi måste gå före när det gäller att hitta nya skattebaser och nya skatteintäkter. Exakt. Där har du pudelns kärnor i svenska samhället. Det här att vi ska gå före, det är inte så vackert som det låter. Utan det är helt enkelt våra politikers omättliga aptit efter mer pengar hela tiden. Istället för att försöka spara. Och detta att spara på samhällets utgifter, det är ju ett fullständigt främmande begrepp för svenska politik. Mm. Och är det dessutom så att vi nu har väldigt stora grupper som faktiskt inte har några speciella inkomster, mm. då faller ju även tanken på att ta ut inkomstskatt av det skälet. Ja. Och då, då blir det ju attraktivt att ta ut skatten istället på det man handlar. Exakt. På det här sättet kan man ju liksom... Menar, genom att föra öv eller ta ut höga skatter på olika konsumtion. Eh, vi har ju omsättningsskatter men där kan vi inte avvika för mycket från den omsättningsskatt som tas ut öv, i resten av Europa. Eh, men, men man kan ju då ta ut klimatskatter och de skatterna kommer ju drabba även de som inte har några inkomster men som har besparingar som de lever på. Eller bidrag. Eller bidrag och då får de vara med och betala mm. den här skatten. Ja, vi går vidare och ska vi se vad de säger mer det här då. Vi måste väl ha noterat den här flygdiskussionen, vi pratar om flygskam i Sverige. Det är inte alla länder som har den diskussionen. Är flyget verkligen så viktigt som det låter som i Sverige idag? Alltså det är ju en explosionsartad ökning utav flygandet. Det här flygskam, det har de ju kört verkligen. Jag har försökt lansera, jag har ju aldrig hört någon annan säga det annat än just i, i, i SVT, eller i TV. Eh, så att det, det låter ju som att eh, det är ett implanterat ord snarare. Men, men eh, Isabella Lövin, vad ska man säga om henne när det gäller flyg? Ja, hon väljer ju alltid att flyga den dyraste formen av flyg, lyxklass. I, i, i, i, i. Och det carbon footprint som hon lämnar efter sig för varje kilometer hon flyger är ungefär dubbelt så stort som det carbon footprint som de som sitter bakom skänket i turistklass lämnar efter sig. Mm -hmm. Så att, att hon regelmässigt alltid väljer det som ger de största koldioxidutsläppen när hon reser med flyg det visar att innerst inne så tror hon inte ett skvatt på det här själv. Utan det handlar bara om att dra in pengar och, och då försöker man inbilla människor att, att det här med att flyga det, det, det, det är då skambelagt och därför måste man lägga en skatt på det och, och Miljöpartiet vill då höja den här skatten och man vill till och med försöka göra den progressiv så ju mer man flyger ju mer ska man betala och hur de ska arrangera det det begriper jag inte. Men, men återigen, de har ju aldrig haft någon förankring i verkligheten. Nej, hon har ju flygit för en och en halv miljon under förra mandatperioden. Ja, ja. Förutom att hon då dessutom ja. satt i, i business class. Och en annan intressant tanke kring det här är ju att för henne är ju, det inte, är ju inte det här något problem. För det gör ju att skatteintäkterna ökar. Så netto för staten så blir det ju inte det här någon avgifts- eller kostnadshöjning. Mm. Utan det här är ju bara pengar som går runt. Ja. Men för alla andra som ut och flyger så blir det en rejäl kostnadshöjning. Jo, självklart. Och, och jag menar, svenskarna som har varit vana vid att kunna resa och få sol på sig under året genom turistresor till sydliga och soliga länder. Vi bor ju faktiskt i ett arktiskt land där det är mörkt och kallt en stor del av året. Så att det här är viktigt för många svenska familjer att kunna åka ner och få lite sol. Mm. Det kommer då att bestraffas dels genom drakoniska flygskatter om Miljöpartiet får som de vill vilket de brukar få i Sverige. Och dels så innebär då det fallande kronen, det fallande kronvärdet att det också blir dyrare. Så det kommer att bli dyrare i två ändar. Och återigen jag kommer tillbaka till det vi är på väg mot i Sverige igen. Mm. Sen kan man ju säga det att eh, hon pratar här om att, att flyget står för en så stor del utsläpp. Efter den här debatten så kom ju nyheten om att det faktiskt är så att eh, båttrafiken släpper ut dubbelt så mycket som flyget. Och jag funderar lite grann på eh, om inte media eh, liksom höll in den här nyheten till efter partiledardebatten. För hade det förelägat vid partiledardebatten så hade det ju trasslat till ritningarna, framförallt för Isabella Luvin. Mm. Valet här är ju ett värderingsval och det handlar ju om om man ska stå upp för den liberala rättsstaten, den liberala demokratin eller om man ska gå Orbans väg. Starka ledare som begränsar den fria medien som stänger ner universitet som är öppet antisemitiska eh, och vi behöver ta fighten mot högerpopulismen. Vi behöver se till att vi värnar fri media, värnar kvinnors rätt till abort. Vi måste se till att det inte är ett taggtråd <coughs> som Viktor Orbán och Ungern arbetade med för några år sedan runt sina gränser. Ja, här säger då Annie Lööf pratar om att gå Orbans väg och de varnar för högre och, mm. och så vidare. Vad tänker du om det här? Ja, alltså, det, det här är ju man måste ju också komma ihåg att de här politiska ledarna som där Orban är ett exempel och Putin brukar man lyfta fram. De har ju valts av folket i demokratiska val. Det kommer man ju inte ifrån. Va? Så att, att, att hålla på stigmatisera dem är ju ingen mening eftersom folket ger dem sitt stöd. Enda sättet att göra någonting åt det här det är att övertyga människor om att de i så fall har felvärderingar och borde ändra dem. Men det har man ju inte lyckats med. Och då, då frågar jag mig: ska, ska vi avstå från demokratin? Ska vi sluta? Att ha ett folkstyre där det är folket i val som bestämmer den politik som ska föras. Och tycker man inte om det val som folket gör, de åsikter som huvuddelarna av väljarna eller en stor del av väljarna har. Då måste man ju övertyga de här människorna att de har fel så att de röstar på någonting annat. Det är ju det demokratin handlar om. Mm. Och, och vi ser ju den här spänningen nu i hela västvärlden. Vi ser den i USA, vi ser den i Västeuropa, men vi ser den inte i resten av världen. Observera det. Utan det här är ett västerländskt fenomen och det här är västvärldens stora politiska kris idag. Och, och De ledare som då tar upp de här folkliga åsikterna och strömningarna och utnyttjar dem och blir valda och får ett starkt stöd de utmanas som icke demokratiska. Men det är ju fullständigt fel ordval va? De är ju lika demokratiska som Annie Lööf. Ja de är nästan mer demokratiska. Ja, varje... De har de har ju folkets stöd. Ja, Och det har ju inte hon. Nej hon har ju inte så många. Hon har nej riskerat... det är väl ingen som är så ojlad som hon nej, faktiskt. Nej men varje politiker har ju sina väljare stöd. Och tycker man då att väljarna väljer fel när de väljer på Sverigedemokrater eller på Orban eller på Putin. Då får man väl se till att de här människornas värderingar ändras. Istället för att hålla på och stigmatisera deras ledare. Då, då ledarna är ledarna ju bara en frukt av de val som har varit. Ja, är inte det här egentligen? väldigt, en väldigt Ett synsätt som är fullständigt odemokratisk ja, man självklart. anklagar dem för att de har för stort folkligt stöd. Ja självklart vi, vi ser ju denna fullständigt förgiftade debatt vi har i hela västvärlden. I USA har den ju nått sådana proportioner som man tror inte det är sant. Jag läser varje dag olika amerikanska medier på nätet och alltså de ägnar 90% åt sån här stigmatisering fram och tillbaka mellan olika grupper. Och, och vi i Europa är på väg åt samma håll. Men det har vi ju tidigare talat om att Anne Löv, hon blev ju medlem i Trilaterala kommissionen som ju är verkligen ett av de här eh, forumen just för de internationella finansintressena. Ja. Är det Bilderberggruppen. som Bilderberggruppen. -grupp. Bilderberg och, och, och hon ja. blev upphöjd. Ja, det, det är ju lobbygrupper som har startats av den angloamerikanska oligarkin. Och eh, att hon blev upptagen där, eh, jag kan ju bara gissa hur det gick till. Va? Men eh, Centerpartiet har ju gått från att vara ett nationalistiskt parti för jordbrukarsamhället till att bli ett globalistiskt parti som förordar eh, globalistiska lösningar på allting och som är gynnsamt för de stora företagen och bankerna. Och av det skälet så har ju de här intressena fått ögonen på Annie Lööf och fick det för några år sedan när hennes stjärna var i stigande så trodde man ju ibland de ledande näringslivsföreträdarna att hon skulle bli den politiker som skulle ta över ledartröjan inom borgerligheten, inom alliansen. Så man satsade på henne och hon bjöds in till Bildberggruppen. Och det ledde sen också till att hon tog sig in i den här så kallade trilaterala kommissionen. Och de som sitter där från svensk sida och har ett stort inflytande det är ju familjen Wallenberg. Så det måste rimligen vara de som trodde på henne och satsade på henne. Mm. Och hon tog sig upp i den här kretsen. Sen har ju då den här ballongen som var uppblåst för några år sedan den har ju punkterats och nu har ju sjunkit ihop. Och Centerpartiet är återigen ett litet mm. parti under 10 procent. Det finns väl ingen partiledare egentligen skulle jag säga som, som kommenteras i så negativ ordalag som just Annie Lööf. Så hon har ju lyckats få väldigt stor opinion mot sig. Ja, hon, hon har ju svikit eh, alliansen, hon har ju svikit sina väljare. För väljarna vill ju inte ha den här utvecklingen med en ny socialdemokratisk regering. Jag menar det är ju fullständigt absurt. Här har vi då 60% icke-socialistiska väljare som styrs av en socialistisk regering under ledning av socialdemokraterna som har stöd av knappt 30% av väljarna. Och med, med, med uppbackning från Miljöpartiet som har stöd av kanske 4%. Och en annan person som har svikit är ju Jan Björklund mm. och där blir det ju nästan extra komiskt därför att han pratar ju hela tiden om, om eh, Sverigedemokraternas bruna historia och så vidare men du berättade ju tidigare att, att det projekt som han framförallt stöder, då EU-projektet mm. hade initierats bland annat av personer som har sin bakgrund från Hitlers nazistorganisation. En av de ledande ingenjörerna bakom EU-projektet när det startades en gång i världen det var en, en nazist som jobbade direkt för Hitler. Mm. Som hette Hallstein. Han var en av hjärnorna bakom EU. Så, jag menar, går man tillbaka i historien så har nästan alla politiska rörelser en brun historia. Socialdemokraterna har och och här Stod Annelöva och anklagade Orban för att vara antisemit. Men vad är då dagens svenska socialdemokrati som på 1 maj skanderar antisemitiska slagord? Mm. Och eh, jag tror att vi tidigare har berättat: Det var faktiskt en tittare just som informerade eller pekade på det att eh, den internationella finanseliten i form av Rockefeller har ju varit väldigt verksam när det gäller bildandet av EU och ligger bakom Romfördraget som är EUs grundpelare än idag. Ja, ja självklart EU är ju en skapelse som är ytterst gynnsam för de stora företagen och bankerna. Det, det, så vill de ju egentligen ha i hela världen. De vill ju så småningom göra om FN till ett globalt eu men eh, det projektet är väl eh, sakta men säkert döende därför att resten av världen kommer ju inte gå med på det här. Mm. Utan eh, så att säga ledartröjan i världsekonomin den glider sakta men säkert ur västvärldens händer. Och det här totala politiska kaoset vi har i västvärlden försvagar ju västvärlden alldeles enormt jämfört med resten av världen. Och vi glömmer och vi västerlänningar glömmer ofta bort att vi är idag en liten del av världen. Bara bort i Asien finns 4,5 miljarder människor. Och, och vi ser den ledande nationen där, det är ju Kina. Och Kina investerar triljoner i ny infrastruktur och nöjer sig inte med att bara investera i sitt eget land, utan man investerar över hela Eurasien och är även på väg in på den sydamerikanska kontinenten och in i Afrika med sina investeringar. Och De utmålas då som så egocentriska, de gör det här för att kunna skeppa råvaror till Kina och så vidare. Och Då kan man fråga sig vilket är bäst att göra en massa investeringar runt om i världen i infrastruktur eller att slå sönder länder med mycket naturresurser, med militärmakt för att få kontroll över deras naturresurser som amerikanerna ägnar sig åt. Det är bara frågan fråga sig mm. vilket, vilket tycker man är bäst. Mm. Och får jag välja så väljer jag ju faktiskt den kinesiska vägen. Även om jag inser att kineserna är ju verkligen inga dunungar. Men vi i västvärlden vi ägnar oss åt militärt våld och de investerar i infrastruktur och de jobbar mycket långsiktigt mm. och kommer att givetvis ta kontroll över världsekonomin. Kanske inte under min livstid men, men om några decennier. Mm. Mm. Ja, så en bild här om vi går till här där man utmålar det här valet som ett val mellan ont och gott. Och det betyder ju att, att vi slösar bort vår energi på nå, en diskussion som inte leder någon vart. Nej, ja. Men, jag menar detta att utmanas för ett val mellan ont och gott. Det, det innebär ju att man sätter godhetsstämpeln på EU. Och EU är verkligen ingen god organisation. EU är ytterst auktoritärt. Och, och EU har inneburit en kraftig beskärning av vår nationella suveränitet och, och våra demokratiska möjligheter att påverka vårt samhälle. Så att det är, en, det är två olika samhällssystem som nu kämpar mot varandra och vi får väl se vilket som vinner. Mm. Och att det har blivit den här kampen det beror ju på en folklig reaktion emot det sätt på vilket vårt politiska etablissemang har drivit politiken. Det är de själva som är orsak till det här. De har inte lyssnat på vad människor vill ha och hur människor vill se politiken utformad. Och då får man den här reaktionen. Och visst, det finns mycket. Man kan säga om båda sidor här, va, som är väldigt negativt, men, men icke desto mindre så beror ju inte det här på att de här människorna som, som nu väljs in inte är demokrater. De är ju valda av folket. Och det är ju demokratin. det. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi kunde avsluta med att få, få lyssna på ett litet citat från Helene Fritsson där hon debatterade med Sverigedemokraterna och Centern. De högerextrema har det gemensamt att de, de kränker kvinnors rättigheter. De ger sig på hbtq-personer. Man ger sig på det fria ordet med journalister. Man styr upp domstolar och lärosäten och akademi. Och man förnekar klimathotet. Det gör att det är ytterst ett hot mot samarbete i EU. Och jag ser framför mig att vi står upp för de demokratiska rättigheterna i valet den 26. Det här är ju ett tecken på att de är desperata. Va? Mm. De tar till oerhört grova argument mot sina motståndare i förhoppningen då att de ska kunna påverka människor. Men de måste ju efter nu snart tio år när den här förskjutningen i opinionen har pågått konstatera att det här har ju ingen effekt. Nej. De når inte fram, de får inte människor att ändra sin inställning genom det här sättet att argumentera. Nej, Det är väl ingen som tror på det här? Nej, egentligen? nej. Jag menar, de är ju inte framgångsrika. Nej, nej. Man måste ju någon gång göra en analys. Och det är ju det vad, vad kristdemokraterna har gjort. De har gjort den analysen. De konstaterar att vi måste vara pragmatiska. Vi måste nu acceptera att vi har en folkopinion som ser ut på ett visst sätt. Och som på så sätt påverkar den parlamentariska situationen. Och laga efter läge. Mm. Och då börjar man ju brunmåla dem istället. Va? Så att och, och, de är ju väldigt framgångsrika. För det är givetvis massor med väljare där ute som inte vill rösta på Sverigedemokraterna. Men som samtidigt tycker att det sätt på vilket de övriga partierna beter sig emot de här nya strömningarna i opinionen är hårresande. Man, man, man vill att politiker ska respektera demokratin och att politiker ska respektera den folkvilja som är uttryckt. Va? Och dessa ständiga liknelser vi, vi hittar Tyskland är ju förstås löjeväckande. Mm. För det, det rör sig ju inte om det. det. Det är ju liksom inte i samma härad överhuvudtaget. Ja, tack för att du ja. ville dela de här tankarna. Mm. Och det var allt vi hade att säga här från det program vi kallar Fjärde Statsmakten. Och det var det åttonde programmet i den här serien. Tack Lars-Bern. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller BankGiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida.